Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasba'inuhu wa nasagfiruhu Wa na'udhu min syururi anfusina Wasayyati a'malina Man yahdihillahu falamudlalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu Amma ba'd Fa inna asdaqal kitabullah wa khairal Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dunlalah wa kulla dalalatin finnar ayyuhal muslimin wal rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah wa syukurillah jalla wa ala pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali mempertemukan kita Barakallahu Fikum Dalam majlis Al-Ilam Majlis yang mulia InsyaAllah Ta'ala Sebagaimana yang kita semua merindukannya Dan mengharapkan darinya Pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Kurang lebih 3 bulan mungkin Majlis kita terhenti sementara karena sebab bulan suci Ramadhan dan juga bulan Syawal. Maka alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di awal dari bulan Zulqa'dah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang kita rindukan barakallahu fikum. Yang di mana Rasulullah SAW Bersabda Dengannya Bahwasannya majlis ilmu adalah merupakan Raudatun min riadil jannah Taman dari Taman-taman syurga Maka kita semua diseru oleh Beliau SAW Untuk Mengembalah di taman-taman syurga tersebut Ala tarta'u Bi jannah tidakkah kalian kata Rasulullah Mengembala di taman-taman surga maka kita semua tentunya berkeinginan dan sangat berharap merindukan taman-taman surga tersebut maka dialah majelis-majelis ilmu ketika Nabi saw ditanya oleh para sahaba wama riadul jannah ya Rasulullah Apakah yang kau maksudkan taman-taman syurga itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi menjawab, dia adalah majalisul ilm, yaitu majelis-majelis ilmu. Barakallahu fikum. Dan majelis-majelis ilmu. <coughs> Sebagaimana di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi memberitakan kepada kita semua bahwa para malaikat-malaikatnya mengelilingi majelis tersebut nam dengan mendoakan mereka segala kebaikan mendoakan rahmat pengampunan barakah dari Allah Subhanahu wa taala bahkan mereka meletakkan sayap-sayapnya kepada orang-orang yang bermajelis ilmu yang duduk di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari Al-Qur'an dan hadith-hadith nabi-nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam Sebagaimana yang masyhur dan makruf di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam <coughs> majtama' qaumun fi baitin mimbuyutillah yatluuna kitaballahi wa yatadaru sunnahu fi ma bainahum illa nazalat alaihim musakinah wa ghashiyat humur rahmah wa haffat humul malaikah وَذَكَرَهُمَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala di masjid dari masjid-masjid Allah ta'ala dalam rangka mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya kata para ulama demikian pula mereka membaca hadith-hadith Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan mengkajinya tidaklah mereka melakukannya melainkan turun kepada mereka as-sakinah yaitu ketenangan kebahagiaan na'am ila nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyat humur rahmah dan rahmat Allah taala meliputi mereka yakni kasih sayang Allah taala kemudian para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa taala menaungi mereka yakni dalam riwayat menaungi dengan sayap-sayapnya Nah, karena malaikat punya banyak sayap Sebagaimana di dalam Al-Quran Ada yang masna wa thulatha wa ruba Ada yang dua sayap Ada yang tiga, ada yang empat Dan dalam hadis Jibril alaihissalam Memiliki 600 ratus sayap nah, Yang satu sayap Jibril alaihissalam Dapat menutupi ufuk timur dan barat Dari alam ini Maka para malaikat-malaikat Meletakkan sayap-sayapnya kepada mereka yang duduk di rumah rumah Allah Dalam rangka bermajelis ilmu Ridhan bima yasna Karena meridai apa yang Sedang mereka lakukan Kemudian Allah Ta'ala menyebut Nama-nama mereka Di sisi para malaikat-malaikatnya Barakalafikum Maka tidak ada keutamaan yang lebih besar Daripada keutamaan Bermajelis ilmu Duduk bertafakufid din Dalam rangka memahami Mempelajari, mengkaji agama Allah Subhanahu Wa Taala dan itu adalah jalan pintas menuju syurga yang disebutkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain. Man yuridillahu bihi kayran mansalaka <coughs> tariqan yal tamisufi ilman sahallahu lahubihi tariqonilal jannah. Barangsiapa yang menempuh sebuah jalan yang dia inginkan dengannya syurga Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah Taala kan yang dia inginkan dengannya menuntut ilmu agama Allah, maka Allah Taala akan membukakan jalan pintas menuju syurgaNya. Nam, hadis-hadis yang kuzur barkalafikum yang menunjukkan akan keutamaan majlis ilmu, alhamdulillah, maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang berbahagia ini kita dapat kembali melanjutkan pelajaran kita, pembahasan kita. Dari kitab Al-Aqidatul Islamiyah Min Al-Kitabi Was-Sunnati As-Sahihah yaitu akidah Islamiyah dari Kitab dan Sunnah yang Sahih Yang ditulis oleh As-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu Ta'ala Yang dikemas Dalam bentuk tanya-jawab Barakallahu Fikum dan kita sampai kepada Pembahasan Ma'na la ilaha illallah Wasyurutuha' makna la ilaha illallah dan syarat-syaratnya dan kita telah membacakan beberapa syarat yang semuanya ada delapan syarat yang kita telah membaca lima syarat darinya kita ulangi kembali barakallahu fikum sekilas secara singkat yang delapan syarat ini terkumpul dalam salah satu bait syir yang disebutkan oleh para ulama kita di dalam kemudahan menghafalkan atau menghitungnya. Naam, yaitu ucapan sya'ir yang mengatakan Ilmu yakinin wa ilmun ilmun yaqinun wa ikhlasun wasidquka ma'a mahabbatin wal inqiyadu wal qabululah wazida faminuha al kufranu bima siwal ila minal asyai qada Naam, yaitu ilmu yang pertama, syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu yang menafikan atau meniadakan kejahilan atau kebodohan. Yang kedua adalah, yalyakin, yang menafikan keraguan. Yang ketiga adalah, ikhlas, yang menafikan kesyirikan. Kemudian yang keempat, sidhquka, yaitu as-sidhq, pembenaran yang menafikan al-kadhib kedustaan sidquka ma'a mahabbatin yang kelima adalah al mahabbah yaitu kecintaan yang menafikan kebencian yang meniadakan kebencian wal wa wal wal qabulul yang keenam dan yang ketujuh adalah al inqiyad yaitu tunduk patuh terhadap kalimat la ilaha illallah Menafikan uh, Penentangan Dan yang ketujuh adalah al yaitu apa Al-Qabulu, penerimaan Yang menafikan dari Penolakan Dan ketundukan yang menafikan Daripada penentangan Itu tujuh syarat Dan ditambah yang kedelapannya Al-Kufranu bima siwal ilah Minal atauan atau minal asya qada uliha yaitu mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa taala mengingkari segala sesuatu yang diibadahi selain dari Allah subhanahu wa taala nah, baik berupa sesembahan-sesembahan Togut-togut dan yang lainnya yang ridha untuk dia diibadahi. Maka wajib diingkari. Wajib dikufuri. Nah, maka demikian delapan syarat dari kalimat La ilaha illallah yang Al-Imam Ibn Mudabbih rahimahullahu ta'ala beliau pernah ditanya tentang kalimat La ilaha illallah bukankah orang yang mengucapkannya maka dia pasti masuk syurga maka Al-Imam Ibn Munabbih rahimahallahu ta'ala menyatakan benar bahawa kalimat La ilaha illallah itu adalah kuncinya syurga akan tetapi kunci itu seluruh kunci itu memiliki asnan, memiliki gigi-gigi maka gigi-gigi kunci itu adalah merupakan syurut yaitu syarat dari La ilaha illallah yang pintu manapun tidak akan bisa dibuka dengan sebuah kunci Yang tidak memiliki asnan Yang tidak memiliki gigi-gigi Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Tetapi dia tidak memenuhi delapan syarat Yang telah kita sebutkan tadi Maka dia tidak termasuk dalam hadis Jaminan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka demikian Islam barakallahu fikum tidak ada bedanya dengan haji salat dan ibadah-ibadah yang lainnya Salat memiliki syurut syarat-syarat diterimanya salat dari rukun-rukunnya atau wajib-wajibnya Begitu pula haji memiliki rukun-rukun atau syarat-syarat diterimanya haji dan ibadah-ibadah yang lainnya Maka kalimat lailaha illallah juga demikian memiliki syurut yang wajib diketahui yang wajib dipelajari ditegakkan diwujudkan oleh setiap yang mengucapkannya sehingga dengan itu dia bisa masuk surga yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian barakallafikum syarat yang pertama adalah al-ilmu yang telah kita sebutkan bimaknaha nafiyul ma'bud bihaqqin min ghairillah an ghairillah wa'ithbatuhu lillahi wahdah kata syekh Muhammad Jamil Zainu wa'afidhahullah rahimahullah ta'ala ilmu maknanya adalah menafikan al-ma'bud bihaqin an ghairillah meniadakan segala sesembahan selain dari Allah subhanahu wa ta'ala dan menetapkan hanya kepada Allah semata Nah, maka wajib kita berilmu tentang kalimat la ilaha illallah bahawa kandungan ilmu la ilaha illallah sebagaimana dalam lafadznya secara bahasa yaitu diawali dengan peniadaan dan menetapkan satu sesembahan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja la ilaha ai la ma'budah bihaqqin illallah tidak ada yang disembah secara benar secara hak Melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala Semata Artinya sesembahan itu banyak Tetapi semuanya batil Yang benar dan yang hak Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semata Tidak ada sesembahan yang lain Sekalipun orang itu Mengaku menyembah Allah Namun caranya Tidak hak Caranya batil menyelisihi Apa yang di Tuntunkan oleh Allah dan Rasulnya Maka Dia Tidak terpenuhi syarat yang pertama yaitu berilmu Tentang kalimat La ilaha illallah Dengan benar Nah Dari makna La ilaha illallah dan Penafsirannya Maka sesembahan sekali lagi banyak Barakalawfikum, sebagaimana dalam Al-Quran Ada sesembahan matahari Bulan, bintang, gunung Dan sebagainya, malaikat-malaikat Ya, semua mereka disembah di zamannya. Barakallahu fikum sampai di zaman kita sekarang ada yang menyembah melalui para wali-wali yang sudah meninggal dunia di alam kuburnya. Ada yang beribadah melalui orang-orang yang dianggap dikultuskan yang memiliki kemuliaan karamah. Ya, sehingga dia selalu mengingatnya, dia meyakini bahwa mereka bisa mengetahui perkara-perkara gaib. Sehingga meminta tolong dengannya dan seterusnya. Semua itu bentuk kesyirikan. Nah, karena itu adalah cara peribadatan kepada Allah Ta'ala. Cara yang batil. Sehingga tidak memenuhi syarat yang pertama. yaitu berilmu tentang la ilaha illallah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Muhammad ayat yang ke-19. Kita diperintah oleh Allah berilmulah. Tentang la ilaha illallah. Nah. Ya, dalam ayat yang lain. Man syahidabil haqi wahum ya'lamun. Orang-orang yang mempersaksikan al-haq, para mufassirin mengatakan al-haq adalah la ilaha illallah. Yang mempersaksikannya dalam keadaan mereka berilmu dengannya. Wahum ya'lamun. Jadi, wajib berilmu tentang la ilaha illallah yang Meniadakan kejahilan dan Dalam hadis yang lain Nabi kita s.a.w. bersabda Man mata Wahuwa ya'lam Annahu la ilaha illallah Dakhul al-jannah Barang siapa yang meninggal Dalam keadaan dia berilmu Tentang la ilaha illallah Maka pasti dia masuk surga. Maka ayat dan hadis Nabi kita s.a.w. Menjelaskan kepada kita Bahawa syarat dari kalimat la ilaha illallah itu yang pertama adalah al-ilm. Iaitu berilmu dengannya dan yang menafikan kejahilan atau kebodohan. Yang kedua, al-yaqin al-munafi lishyaq. Iaitu keyakinan yang menafikan keraguan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi. Thumma lam yartabu. Wajhadu fisabilillahi biamwalihim wa anfusihim mil akhir ayah Hanialah orang-orang yang beriman itu adalah yang beriman kepada Allah dan rasulnya thumma yartabu kemudian tidak ada keraguan Sedikitpun pada diri mereka Naam tidak ada keraguan berarti dia di atas keyakinan di atas keyakinan barakallahu fikum Maka wajib dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah yang merupakan kandungan dari beriman kepada Allah dan Rasulnya la ilaha illallah wa anna muhammad dan rasulullah wajib dipenuhi syarat al aliyakin yang menafikan apa asyak As yaitu keraguan dalam hadis Nabi kita saw bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah taala kata Nabi saw Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah Afwan man syahida Allah man syahida an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yulqilla bihima ghairu shakin illa dakhalal jannah Naam Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah wa anni rasulullah dan aku adalah rasulullah tidaklah yang bersaksi itu menjumpai Allah yakni meninggal dunia dengan mengucapkan dua persaksian tadi yang dia mengucapkannya ghairu syakin tidak ada keraguan sedikit pun Malahkan dia dijamin masuk surga. Dalam riwayat lain, faiyah jabu la fiyah jabu anil jannah. Tidak akan dia terhijabi dari surga Allah. Ini yani pasti dia masuk surga. Barakahlofiqum. Ini menunjukkan bahwasannya aliyakin merupakan syarat dari beriman kepada Allah dan Rasulnya merupakan syarat dari mempersaksikan la ilaha illallah wa anna muhammadan Al-Yakin Keyakinan yang menafikan Atau meniadakan keraguan Syarat yang ketiga Al-Qabul al <coughs> Bi hadithil kalimah Iaitu menerima Kalimat la ilaha illallah Al-munafi lirrad Yang menafikan penolakan nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang musyrikin di dalam Al-Qur'an dalam surah As-Saffat innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariqu alihatina li syairi majnun orang-orang musyrikin ketika dikatakan pada mereka ucapkanlah la ilaha illallah yastakbirun sombong menolak ya penolakan mereka tidak mau mengucapkannya yakni yastagbirun yakni mereka menolak ya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti syarat dari kalimat la ilaha illallah alim ketiga ini adalah al alqabul Iaitu harus penerimaan yang sempurna terhadap kalimat tersebut naam tidak seperti musyriki mereka mengucapkan a inna latariqu ali hatina li syairi majnun apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami. karena semata-mata seorang penyair yang gila. Ia mereka mencela Rasulullah SAW. Menggelarinya dengan seorang penyair yang gila. karena sebab beliau memerintahkan musyrikin untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kenapa musyrikin menolak? Untuk mengucapkan kalimat tersebut. Padahal sangat mudah dilisan. Untuk mengucapkannya, di sini mengandung makna yang barakah fikum sangat penting sekali, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, bahwa yang pertama musyrikun tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka sangat paham maknanya, mereka punya ilmu tentang la ilaha illallah itu. Nah, sehingga mereka tidak mau mengucapkannya Ya Kalau mereka mengucapkan Akan dituntut Ini menunjukkan Mereka berilmu Musyrikin ini Dia tahu bahawa mereka akan dituntut untuk meninggalkan Cara-cara beribadah mereka Semua apapun bentuknya Apakah beribadah melalui kuburan Melalui pohon Melalui bulan, bintang Melalui orang-orang yang dikultuskan Toko-toko dan sebagainya Harus ditinggalkan semuanya Ya Harus digugurkan semuanya dan beribadah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka tahu itu Sehingga mereka tidak mau mengucapkannya Yes takbirun sini dalil Bahwa musyrikun itu Memahami Konsekuensi kandungan Dari kalimat la ilaha illallah Naam Barakalofikum ya sehingga mereka tidak mau mengucapkannya berbeda munafiqun ya makanya munafiqun ini tingkatan yang lebih berat dari segala bentuk kekufuran itu lebih berat daripada ya siksaannya musyrikin yang paling berat adalah munafiqun kenapa munafiqun ini mengkufur dalam kalbunya beriman dengan lisannya ya idza jaa'al munafiquna qalu nasyhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun mereka mau munafikun mempersaksikan engkau adalah rasulullah tapi mereka menyimpan kedustaan ya Enam sehingga munafikun ini tingkatan kufur yang paling tinggi, ya dari segala jenis kekufuran yang paling dahsyat siksaannya adalah munafikun. Makanya dalam Al Quran Allah sebutkan fitdar kil minan nar paling bawah keraknya api neraka itu munafikun. Enam dan ini dijelaskan para ulama barakah fikum. <tuh> Walhasil saya kembali kepada makna, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala ketika kaum musyrikin disuruh mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun mereka tidak mau sombong di sini terdapat dalil Bahawa mereka memahami maknanya. Nah <coughs> dibuktikan dengan ucapan mereka setelahnya. A a inna latariqu alihati nal syairi majnun. Apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair yang gila? Ya. Ini menunjukkan dalil bahawa mereka paham. Konsekuensinya harus meninggalkan semua cara-cara peribadatan -cara yang batil. Walaupun ya, alasannya kepada Allah. Karena Allah. Sebagaimana di zaman sekarang. Ya? Di zaman sekarang macam-macam. Cara beribadah melalui kuburan. <tuh> melalui orang-orang uh, yang dikultuskan. Ya, yang mereka yakin mengetahui perkara gaib, ada yang beribadah melalui pohon-pohon atau tempat-tempat yang dikeramatkan dan sebagainya. Semua itu cara-cara syirkiah. Ya, cara-cara syirik. Naam, bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Barakallahu Kemudian syarat yang keempat yaitu al-imtia' duwal istislah. Ya tunduk dan berserah diri kepada Allah taala sepenuhnya ya, yang menafikan apa atar At yaitu meninggalkan ya, penolakan naam maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ya, berinabalah kepada rob kalian dan berserah dirilah kepadanya aslimu yakni alqiyat Berserah diri bermana inqiyat Tunduk patuh Kepada seluruh apa yang Terkandung dari kalimat La ilaha illallah Dan yang menjadi konsekuensi Konsekuensi yang ditunjukkan dari kalimat tersebut Wajib istislam Berserah diri menerima Sepenuhnya patuh Menjalankannya, tidak meninggalkannya Ya Al-inqiyat wal istislam Yakni menjalankan, tunduk menjalankannya Dan tidak Menolak dan meninggalkannya. Nah, ini syarat yang yang keempat barakah lavikum. Syarat yang kelima asyidqu al munafil hadith, yaitu kejujuran yang menafikan kedustaan. <coughs> nah, ini sangat banyak dalil-dalil di dalam Al Quran dan juga di dalam hadith hadith Nabi kita saw. Di antara yang dinukilkan di sini oleh Syekh. Hafidhahal Rhamahullah. Yaitu Firman Allah Taala: Alif Lam Mim. Ahasiban Nasu An Yutrukwa Yaqoolu Amanna Whum La Yuftanun. Waladufatanna Ladinah Min Qablihim. Fala Yalamanna Allahul Ladinah Sudaku. Alif Lam Mim. Ahasiban Apakah manusia menyangka An Untuk mereka dibiarkan Untuk mengucapkan Amanna Kami beriman. Wahum layyftanun dalam keadaan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keimanan tersebut. Benar-benar kami sungguh telah menguji orang-orang sebelum mereka dan dengan itu Allah mengetahui orang-orang yang jujur dan mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, maka Allah Taala menguji keimanan kita, ya keimanan kita kepada Allah kepada Rasulnya yang terkandung dari kalimat La ilaha illallah itu tadi. Di, pasti diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ujian itu, Allah ta'ala membedakan yang jujur, Dari yang khadib, yang dusta. Naam. Maka ini syarat yang kelima barakalafikum. Uh, Naam. Di dalam hadis Nabi kita s.a.w. Bersabda, "Mamin ahadin yashhadu an la ilaha illallah, Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan. Mingkolbihi ilah harromaholahu ala nar hadis ini dalam bukhari muslim kata nabi saw tidaklah seorang pun yang mempersaksikan la ilah ilallah wa anna muhammad dan abduhu warasuluhu persaksiannya itu sidokan mingkolbihi jujur dari lubuk hatinya tidak ada kedustaan maka allah taala mengharamkan baginya api neraka. Nah ini dalil sekali lagi yang kelima dari syarat la ilaha illallah illallah adalah as-sidqu kejujuran. Naam. Kemudian yang keenam al-ikhlas. Belum ada ni Naam. Al-ikhlas lawannya annafi al li syirk. Al-munafi li syirk. Yaitu yang menafikan kesyirikan. Ya, kesyirikan di sini mencakup syirik besar, syirik kecil. Ya ataupun syirik khafi syirik yang samar yang tersembunyi ya lawannya adalah ikhlas memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma umiru illa liyabudallaha mukhlishinalahuddin tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan semurni-murninya mukhlishinalahuddin seikhlas ikhlas semurni-murninya kepada Allah taala pemilik agama Enam. Nabi kita Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang ma'ruf pula diriwayatkan Imam Bukhari r.a as'adun nasi bi syafa'ati man khala la ilaha illallah khalisam min kalbih au min nafsi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah benar-benar ikhlas murni dari lubuk hatinya atau dari jiwanya maka dia adalah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku nah, jadi orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Nabi kita SAW, adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah benar-benar ikhlas dari lubuk hatinya kemudian syarat yang ketujuh barakallafikum <tuh> adalah al-mahabbah al-mahabbah al-munafi lil-kar ya mahabbah cinta yang menafikan apa kebencian atau enam kebencian barakallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an wa nasi mayattakhidu min dunillahi andada wa yuhibbunahum kahubbillah wallazina amanu ashaddu hubballillah di antara manusia ada yang menjadikan selain daripada Allah tandingan serikat bagi Allah Subhanahu wa taala yuhibbunahum kahubbillah mereka mencintai kesyirikan-kesyirikan itu, tandingan-tandingan itu, sebagaimana cintanya kepada Allah. Ya. Berarti di sini, syirik dalam mahabbah. Ya, Mempesyirikatkan Allah dalam hal cinta. Cinta itu adalah merupakan salah satu jenis, dari jenis-jenis ibadah. Kolbiyah. Jenis-jenis ya. ibadah yang merupakan amalan hati. Maka, barakallofikum, cinta orang-orang yang beriman adalah, Asadu humbalillah kecintaannya yang paling tinggi, yang paling berat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akan di sini menunjukkan ya, syarat al-mahabbah bahwasanya orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mengamalkan la ilaha illallah wajib disertai dengan mahabbah yang sempurna. Nah, tidak mengandung kesyirikan ya sedikit pun atau kebencian sedikit pun terhadapnya. Naam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinnal hawatal iman." Tiga golongan siapa yang menegakkan ya, tiga hal, siapa yang menegakkannya maka dia mendapati kemanisan iman. Ya. Hal yang pertama Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa huma Hendaklah Allah dan Rasulnya yang paling dicintai ya dari selain keduanya yang kedua wayuhibbal maru la yuhibbuhu illa lillah Seseorang yang mencintai orang lain dia tidak mencintainya melainkan karena Allah cinta karena Allah barakallahu yang ketiga wa ayyak raha yauda fil kufur ba'da an anqadha Allahu minhu kama yakrahu an yuzzafa dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya sebagaimana dia benci untuk dicemplungkan ke dalam neraka barakallahu ini syarat yang ketujuh dan syarat yang kedelapan adalah mengingkari segala bentuk peribadatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala mengkufurinya dari tagut togut ya dan semisalnya Selain daripada Allah, Allah Taala berfirman di dalam Al Quran, "Pomayak furbit toguti wayuk membillah, fakadistamsa kabill urwatil wuthqalam fisaumalah". Siapa yang mengkufuri segala bentuk togut, togut adalah peribadatan pada selain Allah, ya? Siapa yang mengingkarinya dan dia beriman hanya kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh dan tidak akan terlepas darinya. Di sini menunjukkan dalil syarat yang kedelapan. Nah, wajib mengingkari segala kesyirikan-kesyirikan, segala sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Taala. Terakhir barakallahu fikum dalil terkait dengannya dalam firman Allah Taala terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim menjadi laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladina ma'ah idz qalu liqaumihim inna baro'na minkum wa mimma ta'buduna min duni Allah kafarna bikum. Wa badda bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala ada contoh yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu ketika mereka mengucapkan kami berlepas diri dari kalian dan sesembahan-sesembahan kalian. Ya, kami telah mengingkari kalian dan sesembahan-sesembahan kalian. Dan nampak perbedaan permusuhan antara kami dan kalian hingga kalian mau memurnikan keimanan kalian hanya kepada Allah. Subhanahu wa taala. Wallahu taala 'alamu bissawab. Is 8 syarat barakallahu fikum kita cukupkan lebih kurangnya saya mohon dimaafkan dan kita akhiri dengan kafarah majlis Subhanakallahumma wa bihamdik syadallah la ilah ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.